איזה קור, והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה. מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לו לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי, טרומפלדור נהייתי, אלוהים באים שניים עם כיפייה ועם נשק, מה אני יכול, אני בורח כמותי. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי? אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה? (צחוק) נעים מאוד, אני איציק אהלן איציק איך קוראים לך? אפניאו איפ? איפנר. איפנר, איפנר. ולך? אני אפרשה. אפרשה, אפרשה. אברשה, אברשה. אתם עובדים פה בסביבה, אה? כן, אני עובד במסעדה בנקויון. ואתה? אני גם כן. גם כן במסעדה? لا بابتحولي أذ ما قام كين؟ قام كين بانو قيون يا شابو دا يا شابو دا بروخ الشيم بيسربي لخلوخ بانو قيون كاره كاره اه لا لا لا قل كاره قللي خايفو نحن يشنين با محسنش المسعداي وطر كار ما بو بو بو طوف يا شروح תגידו, מאיפה אתם בארץ? אנחנו מן קלקיליה! איך הגעתם למשמר האזרחי? אה, זה... מה זה? זה... מה זה? זה, אני אגיד לך, זה עם המטה בעל בית של מסעדה, הוא אומר, לא טוב, אנחנו נסתובב ברחוב בלילה אחרי החוצה. למה? אל משטרל אומר שהערבים בלילה ברחוב. זה מסוכן. אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר אזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה. אז התנדבתם למשמר האזרחי? כן. לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב. אז למה לא פה? זה לא עפותיו בשביל יהודים. יהודים לא עפים לאפות באפותה הזאתי. ומי שמוכרח לעשות שמירה זה חשוב? יש הרבה טרור. תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל ההתנדבות הזאת? חס ושלום. למה אתם עושים את זה? בשביל כסף. אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות. התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. هو مساحك بوكر ما هو؟ ما هو؟ مساحك بوكر بوكر بوكر؟ كلفين كلفين هذا هو بعالبيت ومشلم لنا ونحن نتندف ونتخفف هو مساحك كلفين أه? ولكن ليلة هو مساحك بوكر تجد بمي؟ مي؟ מי זה נתן לכם רובים? אל בעל בית. הוא נתן לכם רובים? כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב. מה זה, זה רובה אמיתי. בטח, מה, יעשה צחוק? אבל הוא לקח אל בריח למה? מה, אין לו אמון בכם? אני אגיד לך, אל בעל בית הוא אומר לו טוב, עריפים מסתובבים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים. זה מסוכן בשבילנו. באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואל את שאלות. מה אתם עושים במקרה כזה? אגיד לך, פעם לא היה בעיה. אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל. זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה? עכשיו יש בעיה. אם משטרה רואה בן אדם ללכת ברחוב עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת. טרור נגד טרור! ואללה איסיק, אגיד לך את האמת, כול מחסום זה כלום, זה אחד בן אדם רוצה לעבור פה, למה ילך פה? ילך מסביב! ואללה ביני ובינק, אם עכשיו באים שניים עם נשק ביד וטיפה על הראש, ואללה אני בורח כמותי <laughs> ואתה? אני משיג אותו <laughs>